Elkarrera gina, lehenengo unitatea, atarian, gosegaraiko kontuak bat. Gertatzen zen gure herrian mojen komentua zegoela, eta aietako asko goierrialdekoak zirela. Haien etxekoek bazekiten gure ama, asteaz genero joaten zela horri ziara, eta zain egoten ziren. Arroxa eramango alttzen dioke babarrun poltsa hau gure aabaari. Kose garaia zen eta mojaen etxekoek alabentzako jakiak bidaltzen zituzten gure amarekin. Gure ama oso ona zen, eta nola esango zienen bahehetz berak ere berdin egingo zuen eta